Nem! -e fogom zokon benni? Én csak boltba járok, sajnos kocmában van nem. Nem! <Sessz> fel Elég! Mi a Jánossal, A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kínlódik már itt? Jó a 2020, szeptember 29-e, van még egy nap van hátra a szeptemberből, és aztán jön az október. Mint azt tegnap mondtam, de azt egy kevésbé hallgatottabb és nézettebb sárvban mondtam, jövő hét hétfőn, ami talán október 5-e, de biztos, hogy nem október 6 és 4 -e. Hát így megünnepeljük, az túlzás, de én a magam módján megemlékezem a Kejfei Jancsi 20. születésnapjáról, ha másféleképpen nem, hát akkor elmondom, hogy boldog születésnapot Kejfei Jancsi Amennyiben bárki videózenetet akar küldeni, azt a dörö.fialajanoskukac gmail.com e-mail címre küldheti el. Egy ember szerepelje rajta, bár szerepelhet rajta több is. 14 éven felülieknek legyen a szöveg, valamint a kép, tehát lehetőség szerint öltözzenek föl, és ne legyen hosszabb egy percnél. 61 másodperc lehet, 65 már ne legyen. Egy percnél rövidebb lehet. Aki tehát úgy gondolja, hogy képpel és hanggal együtt szeretné köszönteni a Kejfejáncsit a 20. születésnapi alkalmából, ami talán pénteken lesz, az küldhet videóüzenetet. Postacím: töröpont, fialajanos kukat, gmail.com. Mert hogy ez a kejfejancsi, minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János 14 éven aluliaknak nem, fölötte is csak igen korlátozott mértékben ajánlható műsora. Mint az a főcímben is benne van a műsor, termék megjelenítéseket tartalmaz, tartalmazhat, az első negyed órája interaktív, aztán a minden igaz befut ide Németh Gábor, aki most még talán rektor helyettesi tanácsadó, Eszefe, aztán 5 perc szünet és füres balást hívom az utolsó negyed óra ismét szabadon választott lesz. A mai műsor is nagyjából 9-ig tart, leszámít, hogyha kirobbanó érdeklődést mutatnak, akkor tovább maradok. Elérhetőségem 061 877 0877. Ami az időjárást illeti, talán borult az ég, valami esik. Budán 9, Pest 11 fok van, valószínűleg a duplája nem lesz meg. 061-877-0877 bármilyen témában. Voltam, hogy a némileg paprikás hangulat mennyiben befolyásolja, befolyásolta a civila pályán Fiala Jánossal műsor nézettségét. Nos, nem jelentősen, a múlt héten talán 24. vagy 25. volt, a múlt héten, tehát a legutóbbi adás, az pedig a 29. volt, ezzel a csatorna második legnézettebb műsora volt, a heti naplós András után, Köszönet az érdeklődését! Nem tagadom, van vágyam, hogy a rádió műsorom is hasonló nézettséggel rendelkezzen, de addig még le fog fajni némi víz különböző folyókon. Négy perccel múlott reggel, 4 061 87 és elmondom még egyszer, hogy aki videó óhajt küldeni a kejfe Jaccsik 20. születésnapjára Döröpont, gmail.com legyen szalonképes, és ne legyen hosszabb egy percnél. Jöreget. Jó reggelt! kívánok! Jó reggelt! Kérdezem, hogy miért az e-mail címében Dörölt mond, miért nem DR-t? Mert nem vagyok olyan fontoskodó, mint ön. Értem. Csak azért nem más is kérdezte már, hogy miért Dörölt nem értette, mert Viskrában nem itt tanuljuk. Ön tőlem ezt megkérdezte Ebben a műsorban még soha senki nem kérdezte ezt önön kívül. Ne, ha jó, ha értettem, akkor már egy, egy Nézze, másik ennek, ember, a, ennek a műsornak az egyik alcíme az, hogy elválasztja a lényegest a lényegtelentől, úgyhogy elköszönnék. Valóban. Csak azzal a viccel tudok reagálni, hogy hogyan lehet a kákán csomót keresni. Olcsón kell venni, és drágán kell eladni a szonyam. Iridlem a gondjait. öt nyomtam meg. már elfelejtettem, hogy melyik CD-hol van. Yeah, what's up? What's why you A Hölgy egyébként arra reagált, hogy azt mondtam, hogy a kéfejecsi 20. széletésnapjára küldhetnek videóüzenetet, ami szalon képes kell, hogy legyen és ne legyen hozzá egy percnél. Postacim pont. Fialajános a nevem kukacgmail.com Hetes perc, múlva lesz reggel fél nyolc 061 877. Mint látják, nagy felület van itt különböző papíroknak. Halló, jó, jó reggelt kívánok, Hauser vagyok, gratulálok magunknak, és Kalipszó óta hallgatom, viszont hallásra. Önnek is. Sóhaj, sóhaj, panasz! Nagy dologám benne lenne az első 30-ban. Én legalábbis azt feltételezöm. 5 perc húva lesz fél 8. Még egyszer elmondom, ma 2020. szeptember 29-e van ez a Kejfej elérhetőségem 061 877 0 -877. Aztán lesz, ami lesz. Ha lenne itt egy női műsorvezető, ahogy nincs, akkor felkérném táncolni, függet Lato, hogy nem tudok táncolni, de tér sincs hozzá, de nem rajta múlik. Mondanám, hogy jöjjenek ide, de mire ideérnek, addigra már itt lesz német Gábor, és nem fog tudni táncolni. Jó reggelt! Jó reggelt, tjára. Azért a rendkívül szerényen nem említi a naplónak a műsor idejét az önéhez képest, azért nagy forrán. Nem, a nem, nem, de nem, ez, nem, ez nem a hosszúsága miatt van. Az egy magazin műsor e, azzal. Nem, ahol, nem, nem, nem, bocsánat, rosszul nem nem a műsor idejét, hanem az, hogy mikor van a műsor. Bocsánat, nem, én nem, nem, nem, nem, ebben is téved. Azért az egészen elképesztő, hogy a kereskedelmi tévéknek a műsorpolitikája milyen mértékben befolyásolja azt, hogy egy műsor hanyadik, Tehát például a bocskor, amely szintén benne szokott lenni az első 50. Most azt hiszem, hogy nem volt benne, mert hogy ez az állarcos énekes, meg a Starban sztár, az olyan mennyiségű nézőt vonz el, és ez egyébként érinti a... A, a schwab féle műsort, úgyhogy ez ennél sokkal bonyolultabb, ha gondol abban, hogy a két kereskedelmi tévé néha öt perceken e, izél, hogy hamarabb kezdjenek. E, most ugye még volt egy Orbán interjú is közvetlenül a civila apályán előtt. Rengeteg dolog befolyásolja, múltkor a civila nyomta még a meccs is, tehát ezeket mind figyelembe kell venni. Annál sokkal több dolog van, mint sem, hogy azt Földön el tudnák képzelni. Ez nyilván ő jobban látja önél benne mint nap, de egy biztos, hogy azért a Lauf az ott van az ő idejében, szerintem. Jó, rendben Nem van, van. látom, sikerült meggyőznöm. Azt minden esetre el tudom önöknek mondani, hogy én már gratuláltam a heti naplónak a magas nézettségért, és akkor ezt a mondatot nem folytatom, mert ez így elegáns. Mire meghalok, olyan elegáns leszek, hogy be lehet keretezni, falra tenni. Volna még egy történetem a little Tegnap még megjelentést hallottak tegnapról, de nincs idő, hogy elmeséljem, és kutyafuttában meg nem akarom lerohanni. Egy telefon talán még belefér. 061877, 0877. Ohaj? Oh, sohaj, panasz?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 Termék megjelentést fognak hallani a Pogácsák mindig a szamosból jönnek, mert az közel van, és annak a minőségért többé-kevésbé lehet szavatolni, és tegnap egy nagyon kislány, egy nem annyira fiatal emberrel, aki az apukája volt, de ő sokkal fiatalabb volt, mint én. Az én életkoromat meg a tiédet azt lassan ilyen népmesei fordulatokkal lehet csak elmondani. Volt kint nyolc kis pogácsa, és kért 15 dekát, és az pontosan ez a nyolc volt. Én abból kértem négyet, de mire mondtam, hogy kérek négyet? addigra annak hűlt helye volt. Most hosszan elbeszélgethetnénk, hogy hogyan jött létre a hűlt helye kifejezés, és így aztán erre a két fogácsára esett a választás, amely egyébként tömegét tekintve szerintem meghaladja azt a 15 dekát, de nem négy darab. Ez a két pogácsa a története. Elmé elmélyültem benne. Um, én azt gondolom, hogy a mi beszélgetéséhez az illik, ha azt kérdezem tőled, ugye ez egy olyan gombolyag, amiből számtalan szállók ki, és elvileg, és gyakorlatilag is az SZFE történetét bármelyiknél el lehet kezdeni, vagy ha tetszik folytatni. Én annak a bonyolultsága, vagy talán egyszerűsége, vagy sokoldalúsága, vagy ki tudja milyen okból, én mégis rád bíznám hogy mi kerek egy hete találkoztunk, hogy elmondjad, hogy te hol kezdenéd gombolítani azt a gombolyagot, amely egy hét alatt fogyott, nőtt. Figyelek. Hát igen, különböző irányokból lehet róla beszélni, de valóban arról van szó, hogy nagyon sokféle leírása lehetséges. Most, Most tehát, hol vagyunk? Most egy olyan pillanatban vagyunk, hogy ez a bizonyos tanköztársaságnak nevezett projekt, vagy workshop, vagy összművészeti tevékenység, vagy demokrácia gyakorlat egy megállójához érkezett, amennyiben ebben a három napban mindenféle események zajlanak. Tehát végül is járvány ide, járvány oda ez van. Igen, de ezeknek egy nagy része figyelembe veszi a járványra vonatkozó szigorításokat. Tehát például van egy 48 órán keresztül zajló online vizsgafilmfesztivál, amit csak, csak az interneten lehet megtekinteni. Hol? Hát ezt most én meg nem tudom mondani neked pontosan, de ha valaki fölmegy az SZFE honlapjára, valószínűleg találott erre vonatkozó információkat, ezek régi és új vizsgafilmek egyaránt, vagy, és ma szintén zajlik majd, nem ma, hanem holnap délután négytől egy streamelt sorozat, ugyanis arra jutottak a doktori iskolások és sokan, akik ebben segítettek nekik, hogy a semmit mondó számok helyett nevek veszik át a termek megjelölését. Tehát olyan nagyhatású Általunk szeretett, tisztelt alkotókról lesznek elnevezve az termek, akik, akik vagy ide jártak, vagy itt tanítottak, vagy nagyon fontosak a számunkra. Tehát például ez is egy olyan esemény. van -e ami... olyan, amit fizikailag fel lehet keresni? Hát azt hiszem, hogy miután a nagy, nagy tömegű rendezvények tiltva vannak, kevés ilyen lehetséges. Egyrészt azért, mert például azok a színházi típusú események, amik, amik próbafolyamatokra, amikhez próbafolyamatokra van szükség, azok eltolódnak. Egy performance-ről tudok, de azt szerintem az iskola udvarán fog zajlani, és meglehetősen zárt lesz. Tehát, hogy Mit a... érdemes elmondani azokról a produkciókról, amelyeket különböző egyébként létező és működő külszínházak fogadtak be az elmúlt időben? Hát ezek az Ódri színpad produkciói, az Ódri színpadon rengeteg előadás van, általában azért, mert ezek többnyire vizsgai előadások, vagy részben vizsgai előadások, tehát viszonylag kevés előadás számmal mennek, viszont nagyon sok van belőlük, és ezek közül fogadott be néhány kőszínház előadásokat. Mi a helyzet a betegséggel? amiről múltkor beszámoltál, és abban voltak olyanok, akik hiányolták azt, amiről te egyébként beszámoltál, de az ő fülükig vagy nem jutott el, vagy nem voltak elég figyelmesek. Ugye arról volt szó, hogy a foglalók között is felütötte a fejét a járvány, és innentől kezdve tiéd a szó. Most milyen az aktuális járványúgyi helyzet? Elsősorban nem a foglalók között, ugye pont erről tette fel a fejét a járvány, hanem speciális helyzetű az iskola. Ugyanis a képzések 60%-a körülbelül gyakorlati óra, ami hát természetesen kontaktóra, ráadásul mondjuk egy átlagos gyakorlatinál erősebb kontaktóra, hiszen színházi próbákról van szó például, vagy filmforgatásokról. Ez nagyon-nagyon nehézé teszi az intézmény életét, mert tulajdonképpen megkérdőjelezi ennek a fél évnek a, a teljes értékűségét. Olyan szinten kérdőjelezi meg egyébként, hogy a, hogy a filmtanszaknak a, a vezetője Balázs Gábor föl is vetette azt, hogy vajon nem kellene elgondolkodnunk bizonyos szakok esetében a fél év felfüggesztéséről, mert de természetesen ezt azért mondom el, mert hogy jelezni szeretném, hogy nem elsősorban az egyetem foglalók között vannak betegek, hanem a kontaktórákon résztvevők, tehát énekpróbákon, mozgásórákon résztvevők között vannak Ugyan betegek. a szűrés? A szűrés, az folyamatos, sokkal erősebb a szűrés, mint bárhol. Ezt kimerem jelenteni, tehát a, szerintem 120-130 tesztem vagyunk túl egy olyan iskolában, ahol hát ugyan a maximális létszám az 523, de valójában 300 varány emberről Kivégzés milyen alapon? Hát egy olyan orvos végzek ingyen felajánlott meglehetősen sok testen. Jelentkezéses alapon meg? Hát, ha valaki bármilyen okból tünetet mutat, vagy, vagy, vagy az a gyanúmerül föl, hogy érintkezett olyan kontakt személyel, aki maga is pozitív. Ugye akkor az érdeklődés, az lehet, hogy vakvágányra fotott a foglalók között is volt, vagy ott nem volt? Hát miután a foglalók, az nem egy stabil létszám, ezért nem tudom azt mondani, hogy foglalónak számít-e valaki, aki mondjuk két éjszaket bent tölt, vagy az a foglaló, aki folyamatosan ott van, úgyhogy erre most én nem tudok egy konkrét választ adni. Nyilván az, ezekben az osztályokban volt olyan személy, gondolom én, vagy feltételezem, aki foglalónak is tekinthető, pontosan azért, mert ugye ez nem egy zárt rendszer ebben a tekintetben. Említetted a tanszékvezetőt, vagy intézetvezetőt, akiben fölmerült ez a gondolat, hogy elhalasztani. Végül is az, hogy milyen oktatás folyik, és milyen formában, az ki milyen formában dönti a. Hát a maga a tanköztársaság formája, az ugye, az, annak a formája volt, hogy bármilyen a, tevékenységet, a, amit a amit a hallgatók igényelnek, kívánnak, illetve ami az oktatás fenntartásához és a szakmai fejlődéshez szükséges lehessen végezni. Ma 29-e van, ha Igen. jól sejtem. Egy napunk van még lemondott vagy visszahívott vezetőknek, ekkor történik majd valami, amiről még nem tudjuk pontosan micsoda elsején, de az biztos, hogy... Csak mindenki értse, a... ha rosszul fogalmazok, majd kijavítod, ti a felmondási, vagy milyen időtöket töltitek? Igen, tehát a, konkrétan arról van szó, hogy a szenátus a, visszavonta a megbízásunkat, viszont 30 napra fölhatalmazott minket a, azzal, hogy vigyük az egyetem ügyeit, tehát, hogy nem maradjon egy ilyen szakadékszerű Jelen állapot. Igen, pillanatban a szenátus létezik? Nem létezik a szenátus, és az intézet vezetői tanács is csak még Tehát ez még, még akkor történt, létezett. amikor létezett. Igen. A vendég Német Gábor eddig nem lett volna nyilvánvaló. Igen. Most azon dolgozunk, és ezért egy kicsit sajnálom, hogy, hogy nem holnap találkozunk, mert a mai nap nagyon sok minden történik majd olyan dolgok is, amikről nem feltétlenül tudok beszélni egyszerűen csak azért, mert még nem döltek el, Keressük annak a lehetőséget, hogy biztonságos legyen az oktatás-szervezésnek, a, a tanulásszervezésnek szervezésnek a folytatása. Tehát ebben az intézményben, ennek az intézménynek vannak olyan részei, olyan intézményegységei, amelyek működnek továbbra is, és alkalmasak arra, hogy biztosítsák ezt. Hogy ezt milyen formában fogják megtenni, és kik, arról én jelenleg még nem tudok mondani semmit, mert ez a mai napnak a. Az, Valójában az eseménye lesz. Mit kell megoldani? Hát, amit által van egy intézmény esetében az összes. De az átállást illetően mit kell megoldani? Hát az átállást illetően... Mi a különbség szeptember 30-a és október első között? Az a különbség, hogy ez a hagyományos struktúrája, hagyományos vezetési struktúrája nem fog tovább létezni az egyetemnek. Ugye jelenleg van egy olyan, még-még van két rektorhelyettese, ezek a rektorhelyettesek, Upor László, ugye, aki rektori feladatokat is ellát, és Novák Eszter, aki az oktatási rektorhelyettes, ők holnap az utolsó napjukat töltik ebben a minőségükben. Közben módosult az SMS-ünk másodszor, ugye szeptember 15-én, amelyben a mi megítésünk szerint jogtalanul a kurátorium fölhatalmazta magát, hogy kinevezzen két helyettest. Egy évre a szenátus véleményezése nélkül, illetve, hogy ezeket a személyeket... Mi a rektor helyettest? Hát gondolom azért, mert rektor, hogy előttük nincs. Ezt tudom elképzelni. Egyébként ahhoz is kéne még egyet módosítani, ugyanis a jelenlegi SMS-ben még az áll, hogy pályázatot kell kiírni a rektor személyére. És ugye emlékeztetném azokat, akik esetleg követik ezt a, ezt a beszélgetés sorozatot, hogy korábban beszéltünk arról, hogy közben van egy kellemetlen probléma, az, hogy uparlásztó, mint rettoreettes mond le. De ez nem szünteti meg azt a helyzetet, hogy ő egy jogszerűen kiválasztott rektor, akit nem neveztek ki. a, a, zalaire, a Így van. Tehát, hogy az az ügy jogi értemben azóta sem zárult le megnyugtatóan, sőt, me nem megnyugtatóan sem, hanem... Magyarul, bebek, hogy, bebek, hogy bebek. az valószínűsíthető, hogy a holnapi nap folyamán, mert ilyenkor általában kiszokták várni az utolsó pillanatot, csak feltételezem, a kuratórium megnevez egy vagy két rektor helyettest. Hát csak ez lehet az értelme ennek a módosításnak, gondolom én, és ugye közben még... Egy olyan nyilatkozatról tudunk, ami a, a jövőnket közvetlenül érinthetni, ez Lajos Tamásé, aki pár napja azt állította, hogy megvannak a tanárok, és megvannak a helyszínek is, ahol alternatív oktatást lehet folytatni, hogy hát ezt a hallgatók egy meg, meglehetősen gyorsan visszabutasították. Idézem, ugye a, ez így hangzik, az oktatás három-négy helyen folyik, a blokád alatt lévő vasutcában tartják a legkevesebb tanúrát, ez egy huszonnyolcadikai megnyilvánulás, tehát tegnapi. Ez azt jelenti, mert hogy te eléggé világosan fogalmazol, hogy te erről a három-négy helyről nem tudsz, Hát nem tudom, hogy mire gondol, ugye három épületről van szó, van az Urániaként, a nagyközönség számára Urániaként ismert épület, ami teljes egészében a Színvűvészeti Egyetem tulajdona. Igen. Ezen kívül jellemző helyszín nyilván a vasutca, illetve a Szent Királyi utcai épület. Ezek a jellemző oktatási helyszínek, ugye ezen kívül még folyik oktatás, egyébként például az operatőrképzés a filmgyárban, Hát de folyik-e a... olyan oktatás, amiről te nem tudsz, mert azért arra tesz utalás, mint hogyha lenne egyébként egyrészt uh, ilyen, meg olyan helyszín? Vagy én ezt rosszul értem? Én sem értem, hogy pontosan mi, a, mi az oka ennek a mondatnak. Tehát, téve, hogy, hogy a szín... Vas egy olyan jelző szerkezetet használ, amit nem is lehet használni, mert a blokkátszó az nem használható tudtommal. Hát uh, igen, mi, mi legalábbis nem... Ja igen, hogy ők maguk igen, tiltottak de igen, igen. igen, valóban egészen szürreális egyébként. Tehát önmagában egy egészen hihetetlen történet, bár gondolom, aki benne van, a szívesen kimaradt volna belőle. Mindenki tegye a dolgát, és minden rendben lesz, mondta a kuratórium tagja. Ez mit jelent? Hát ez ugyanannak a mondatnak a mutánsa, amit eddig is számtalanszor hallottunk, hogy nincs, nincs itt semmi láttévaló. Tehát ez a, ez a fajta retorika hogy, hát, hogy mi, nem tudom, hogy miért kell itt hiszterizálni a lakosságot. Mi jót akarunk, egyszerűen csak egy kis helyet kérünk a, a nemzeti keresztény gondolatnak, aminek ezek szerint itt nem volt. Azt mondja a Lajos Tamás, mi nem vagyunk az egyetemi oktatóknak, pláne nem a hallgatóknak munkáltatói, tehát ellenünk nem lehet sztrájkolni, és akkor ugye egyel arrébb sasszéztünk a sztrájk mm -hmm. irányába, de még mielőtt elkezdenénk a sztrájkhoz, ami ugye még nem kezdődött el. Nem. Nem, még mindig a tárgyalások folynak. Azt kérdezem, hogy azt lehet-e tudni, hogy egyébként a hétköznapi értelemben mit csinál a kuratórium? Vagy ez majd most fog kiderülni a következő órákban? Hát nagyon köszönöm ezt a kérdést. Nagyon sokan vagyunk emögött e a kérdés mögött. Tehát mindenki baromira kíváncsi erre, hogy mit csinál, ugyanis közben újabb információk derültek ki. Ugyanis az egyik kérdése, illetve az egyik követelése a sztrájknak az, hogy a, hogy a kuratórium, illetve a vagyonkezelői alapítvány biztosítsa, hogy az egyetemi költségvetés nem fog csökkenni. Tehát, hogy ugyanannyi pénzből tudunk működni minimum, mint eddig. És erre az, az volt a válasz, hogy ez nem feladata az alapítványnak. Tehát, hogy az egyetemet továbbra is az állam fogja finanszírozni. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy ez egy magánegyetem. Tehát fölösleges tőlük ilyet kérni, hiszen ők ezt nem tudják garantálni. Megkérdeztem akkor, hogy hát egy Megkérdezted ilyen... Megkérdezted a kitől? Az ügyvétől, aki képviselte a sztrákbizottságot, és ugyanis én sztrájkbizottsági tag vagyok, tehát minden ilyen tárgyaláson ott vagyok. Ez a, ez a, az a bizonyos iroda, amit jelentett. Igen, igen, igen, az ő képviselő. Képvisel, Melyik ez az ügyvédiroda? Melyik ez az ügyvédiroda? Gál András levente, iroda, aki hihetetlen munkabírású egyébként, mert egyszerre látja el a kuratórium jogvédelmét, a kuratóriumot felügyelő bizottsági jogvédelmét, és kérte egy megbízást a kancellárunktal, hogy indítson hogy indíthasson a nevünkben perc saját magunk de úgy, Az upor ugyanilyen teherbírású, mert ő meg egyszer hol ezen az oldalon van, hol azon az oldalon van, <gül> amit a jog megkívánt tőle, ember legyen a talpán, aki ezt követni tudja, vagy upor legyen a talpán, aki tudja, hogy most éppen ki ő. Igen, hát ő szerintem szerencsére tudja többnyire. de mindegy, csak azt szerettem volna mondani, hogy megkérdeztem, hogy kik kötik a szerződést, ugyanis keretszerződésekről van szó, a az egyetem és az államköti, akkor miközben van hozzá a kezelői alapítványnak, mert az ő hozzájárulása vagy jóváhagyása szükséges. Na most... Uh, itt ez a hét fenntartása, akkor jelentkezett ez a kérdés? Hát ugye december 31-ig van, van a számlánkon olyan pénz, ami maradt a korábbi működésből. Tehát ugye emlékszel rá talán, hogy arról beszéltünk, Igen. hogy egyszer vissza kellett adnunk Igen. a pénzt, ami nagyon lassan, de megint megérkezett. Ez miért december 31 én van? Hát gondolom, hogy az talán valami költségvetési határ lehet. Úgy tudom, hogy eddig van, és a, a hosszútávú működéshez kéne a hosszútávú keretszerződés. Az én, vagy a mi megítésünk szerint ez az egyik legfontosabb feladata volna talán a kuratóriumnak, hogy ezt, ezt biztosítsa, ezt a hosszútávú működést. Nem tudom, hogy mit csinálnak. A fenyegetőzéseken kívül nem tudom, hogy mit csinálnak. Ez ugye nincs, ez vagy nem tudsz róla, róla, vagy ez egy őt fog jönni majd a helyettesekkel? Hát ugye ez, ez amit, amit Lajos Tomás, amire Lajos és utalt, az ugye megint egy elég problematikus dolog, mert nem egészen értjük például, hogy a megvannak a tanárok kifejezés mit jelent. Ugyanis én tegnap is ültem egy még éjfél után is egy elég széleskörű oktatói fórumon, tehát amin szinte valamennyi belsős Mi volt a az oktatói fórumon? A jövő, a jövő volt, illetve a sztrájk helyzetéről tájékoztattam. még ennek. a sztrájkról ne beszéljünk. Azt kérdezem, hogy mit látsz te a saját jövődet illetően? Az enyémet illetően? Igen. Tehát milyen fórumot lehet tartani, ahol értelmes dolgokról lehet beszélni, mert legalább elláttok két méterig, elláttok két méterig? Vagy meddig láttok-e, vagy mit láttok? Meddig tart a jövő? Hát fogalmam sincs, hogy meddig tart a jövő, mert uh, például, a, míg, ha az talán bár drama, uh, dramaturgiai szempontból jó van, azt mondani, hogy ezekben a pillanatokban ül a kancellár a Atillánál, de valójában néhány óra múlva fog ülni. Tegnap rendelték be, fogalma nincs, hogy miért rendelték be. Ezért mondom azt, hogy kár, hogy nem a reggel találkozunk. Mindig történik valami. Igen. Tehát. igen. Tehát emiatt elég nehezen látom én, én a jövőt, ugye? A Besok kancellár személyek önmagában egy nagyon érdekes dolog, és ehhez érzékeltetni kéne neked, hogy a kancellár, ahogy látom, a tárgyalások folyamán megpróbál mindenkivel lojális lenni, de ez lehetetlen. Igen, hát ez, ez tényleg ember feletti, mert egyrészt a, tényleg azt kell, hogy mondjam, a legelső pillanattól kezdve, és ez engem megvett akkor, ez, egy, ez is egy speciális történet, mert az eszefe az egyetlen egyetem tudtommal, amelyik el tudta érni, hogy ne az legyen a kancellária, akit elsőként neki szántak. Tehát a von úgy érkezett ide, hogy, hogy hogy az egyetem tulajdonképpen ellenállt egy, egy előző kancellárnak, ami amikor megérkezett, akkor körülbelül az első beszédében a többes szám első igen, használta, igen, és, és azóta is tökéletesen átlátja az egyetem különleges helyzetét, és minden módon egyszerre Nyilván nagyon nehéz ezt csinálni, mert elvileg a kancellárokat természetesen, mint az egész egyetemi folyamatot kontrolláló személyeket küldtek ide, és önmagukban a kancellárok is már az autonómia megsértését jelentik. Ehhez képest ő valóban lojális az egyetemmel. És Miközben egyébként ő próbált ellenállni annak, amikor ö, olvasom, péntek reggel, ez ugye múlt péntek, a fenntartó kuratórium az egyetem kancellá... kancellárjától bekérte a figyelmeztető sztrájban résztvevők név szerinti listáját, amit ő megtagadott, majd erre írásban utasították. Igen, így van. Egyébként ez is jogtalan volt. Tehát, aztán ez végül is megtörtént ezek szerint? Megtörtént, a Sztrájk Bizottságon is beszéltünk erről, illetve jogászokkal folytatunk információs beszélgetéseket, ez törvénytelen volt. A bekérés is törvénytelen volt, sajnos az is, hogy átadták. Jó, próbál, próbáljuk meg, most én nem itt tudok sakkozni, de lehet bármi más. Milyen figurák vannak most a táblán? Mesélj el, és milyen figurák lesznek elsőjétől? Tehát ott van például a kancellár. A kancellár az kicsoda, nem név szerint. Mire való? Uh -huh. A kancellár tulajdonképpen a, az egyetem nem akadémiai részének a munkáltatója. Tehát mindenki, aki nem oktató, az alá van rendelve. Ö, elsősorban ő a felelős az intézmény gazdasági működésért. Őt ki nevezte ki? A kancellárt a, az előző fenntartó nevezte ki, tehát a minisztérium. Vá és lesz-e változás az ő jogi státuszában elsőjétől? Nincs változás, mert ő az egyetlen személy, akivel kapcsolatban a kuratórium azonnal tisztázta a helyzetét. Tehát, tehát lehetett volna, átvette, de nem. hogy így fogalmazzunk. Tehát a, a, a, a a jelenleg érvényes szerződése van a vagyonkezelői alakítvány. És ahogy én izvány. kiveszem, ő egy kulcsfigurája a történetnek, mert ha ő föláll, akkor vég, végképpen valami nagyon, még ennél is nagyobb kuszaság van, és valami ismeretlen, vagy ismert abból, ezt jobban tudod, ő állja a sarat. Igen. Ő egyszerűen azt hiszem, hogy morális alapon állja a sarat, mert felelősnek érzi magát valamiért, amit néhány év alatt megismert, és talán meg is szeretett. Ma holnap még van rektor, helyettes van, van rektori tanácsadó. Mi lesz holnap után? Hát holnap után, ahogy mondtam, keressük annak a formáit, hogy az intézménynek melyik az a szervezete, ez valószínűleg a minőségbiztosítási tanács, amelyik van egy ilyen. Rendben van. Igen. Az mi? Hát az az, akik azokból a személyekből áll, akik képesek garantálni egy intézmény oktatásának a színvonalát, ezek a szakfelelősök ez egyébként például. fennmarad az új... Hát a, egyébként az egész struktúra marad. Tehát ugye, ha, ha valaki fölmegy az SZFM hónapjáról, ott meglátja, hogy milyen stru, intézményi struktúra van. Például én a tanulmányi, fegyelmi és szociális bizottság elnöke vagyok. Ez a bizottság nem szűnt meg, mint hogy az elnöki pozícióm sem szűnt meg Magyarul vannak olyan szervezeti egységei az egyetemnek, amelyek képesek, tehát szemben azzal az állításra, hogy ettől még nincsen káosz az egyetemen, hiszen vannak bejáratott működési struktúrák, amelyek továbbra is működnek. Este lesz egy összegyetemi fórum, ahol valószínűleg még további gondolatok fognak fölmerülni, hogy hogy kell magunkat a további időszakban megszervezni. Milyen értelemben? Hát minden értelemben. Hát a... <gül> hadd kérdezzem azt meg, hogy ez egy teljesen zűrzavaros műsor, de mégis uh -huh. úgy nagyjából lehet tudni, hogy mi, mikor, hogyan van, vagy nincs. Az, ami most van, és ami elsője után lesz, az mennyiben exlex, és mennyiben nem exlex a Színház és Filmvészeti Egyetem hétköznapjait illetően? Mert kívülről nézve ez egy rendezett exlex. Most már csak az a kérdés, hogy hogyan lehet valami rendezett exlex, mert egyébként ez kizárja egymást. Én egyébként azt gondolom, hogy nincs kognitív diszonancia, Tehát Én azt gondolom, hogy Magyarországon a normalitás az maga a kognitív diszonancia, és ha egyszer normalitás lesz, az lesz a kognitív diszonancia, mert mi annyira hozzászoktunk ehhez, hogy már nem tudnánk egyébként normális körülmények között élni. De még mielőtt ebben elvesznék, azért az, ami most van, az elvileg. Mert ugye te nagyon lelkes vagy a tanköztársaságot, illetően. Uh -huh. ez csak egy oldalvást való dolog, tehát el tudnád képzelni, hogy örök időre így maradjon? Tehát ezzel a formával, ami most van, lehetne úgy nevelni és oktatni gyerekeket, ahogy a a ami által ugyanoda jutnának el, vagy még akár többet is tudnának meg, mint a korábbi oktatás részeként? Hm. Van nekem egy csodálatos barátom, hogy hívják, hogy Györe Balázs, akivel időnként teniszezem és amikor uh, elolvasta azt a szöveget, ami ezt a tanköztársaságot kvázi kihirdeti, ja, akkor ezért, ez az egyébként rezignált ember nagyon-nagyon boldogan fölkiáltott, és azt mondta, hogy ez a Black Mountain College. Hogyha valaki <coughs> esetleg erről nem tudná, hogy miről van szó, a Black Mountain College az az, az, az intézmény, amit a nácik elől elmenekülő Bauhaus tanárok uh, alapítottak az Egyesült Államokban. Tehát, hogy léteznek olyan uh, oktatási formák, a, főleg a learning by doing területen, tehát ha csinálva tanuljuk területen, amelyek uh, nem tudnak, vagy nem is akarnak szigorúan ragaszkodni mondjuk a bolonyai rendszerhez. Ugye, amikor a, ez az egyetem a bolonyai rendszer része lett, akkor nagyon sokan károztatták ezt, mert azt gondolták, hogy ez természetes szerint inkább akadémia, amit valakik belekényszerítenek a Tudományegyetem uh -huh. működési modelljébe. Aztán kénytelenek voltunk ezzel megbarátkozni, ami azzal járt, hogy, hogy az akadémiai rész, tehát például mondjuk a doktori iskola, vagy a PhD és DLA képzések, azok elkezdtek hasonlítani egy Tudományegyetem működésére. De én azt gondolom, hogy egy olyan terület, ami a színház meg a film, mondjuk, az a, az a természeténél fogva hajlamos kell, hogy legyen a, a változásra, vagy arra, hogy olyan új formákat keressen, ahol ezeket a képességeket el lehet sajátítani. És számomra az egyik legérdekesebb ebben, ami most történik, az, hogy egy autonómia védelmi folyamatban, a diákok egyszer csak elkezdtek sokkal nagyobb összefüggésekben gondolkodni, és magára az oktatásra nézve kritikai megérzéseket tenni. Ezt csak azért mondom, hogy... Én ezt értem, de ugye tehát ez most tehát semmi. Tehát a válaszom röviden igen. Jó, de ez ugye, ha jól érzékelem, semmilyen vonatkozásban nem emlékeztet egyelőre arra a tanévre, ami tavaly volt. Vagy legalábbis nagyon kevés nem emlékeztet rá. Egy csomó óra... Ahogy ezt korábban is mondtam a hallgatók kérésére is, meg az oktatói szándékoknak megfelelően meg van tartva. Tehát, De ezek ugyanolyan formában zajlanak, mint hogy egyébként egy éve volt. Igen, ezek olyan formában zajlanak. Tehát abban tehát, nem érzékelni az ember azt, hogy egyébként milyennek az egyetem körülötti körülmények? Nem hiszem, hogy érzékelni, egyszerűen azért nem, amit az előbb mondtam, hogy ez itt elég konkrét feladatokról Magyarul, van szó. Magyarul, hogy ennek az egyetemnek ma független attól, hogy ezt nehéz elhitetni az emberekkel, ha egyébként bármilyen érdeklődést mutatnak, vannak hétköznapjai. Igen, igen. Na ma például konzultálni fogok Vermes Dorkával egy filmjéről délután. Igen. Amit nem érint az, hogy egyébként miről beszélgetnek különböző műsorokban az egyetem kapcsán? Hát azt hiszem, hogy nem érint, mert egy forgatókönyvről beszélgetni, hát ez viszonylag tárgyszerű dolog. Föltetni néhány kérdést a legújabb verzióval kapcsolatban, és én erre majd megpróbálok válaszolni. Ugyanekkor uh, vannak, akik mondjuk a Pál Figyóri kurzusen vesznek részt, amely kurzus akkor is jelenne, hogyha a legnagyobb békében és nyugalomban Ugye, van. Ugye miután a kuratúriumnak ez nem dolga, ezt Lajos Tamás nyilvánvaló tette, de maga a Attila is többször elmondta elvileg azt feltételezne az ember, hogy a két rektor helyettes belépése, ezen a struktúrán önmagában egyáltalán nem kéne, hogy változtasson. Egyrészt igaz-e a feltevésem, és ha igaz, akkor az ő megjelenésük vajon egyéb iránt hogy változtatja majd meg a hétköznapokat? Hát ez egy nagyon nehéz ügy, mert abban tényleg egységesek vagyunk, hogy erre a, ezekre a kinevezésekre a kuratórium nem jogosult jelenlegi felsőoktatási törvény szerint. Tehát itt valószínűleg egy elég komoly engedetlenség lesz. Hogyha engedetlenség lesz, ami abban fog megnyilvánulni, hogy? Hogy nem fogjuk az utasításaikat követni. Amely utasítások egyébként mivel lehetnek kapcsolatosak? Hát miután azzal hatalmazták föl őket, hogy az oktatás mély struktúrába beavatkozhassanak hogy Tehát, asztályfőnököket tudnak hogy kinevezni. Hogy intézetvezető hát lesznek tudnak. ők, és ilyen, ilyen minőségben meghatás. Tehát, hogy az ezen a módon fognak tudni, ha akarnak belenyúlni. Igen. Mit valószínűsítesz, megteszik-e? Vagy egyébként miért lennének? Tehát, hogy ez, ez egy rossz kérdés, csak az a kérdés, hogy kik lesznek és mit tesznek. Ugye, az, én azzal a mondattal tudom egyedül, hiszen más mondat nem angzott előttatásra vonatkozóan ezt összefüggésbe hozni amely a Lajos Tamás nyilatkozatában volt, tehát hogy megvannak a tanáraink, meg, a, meg az alternatív helyszínek. Gondolom én, hogy amennyiben a tanárok kinevezése is az intézetvezetők jogkörének része lesz, tehát ilyen módon okay. a rektorat Oké, október semmilyen intézetvezető nem lesz? Nem. Nem, hát ez, ők pontosan ugyanúgy 30-áig vannak ebben a pozícióban. pedig a működéshez bármennyire is szomorú kell, hogy legyen egy főnök ez a kuratórium fogja majd kiállítani, független attól, hát illetve nem független attól, hogy ti ezt elfogadjátok-e vagy sem, de ha nem fogadjátok el, Igen. ott kezdődik majd az, ahol azért előbb-utóbb a part tényleg szakadni fog, már ha ez bekövetkezik, mert az nem lesz fenntartható. Igen. Ők ugye be akarnak menni, ők majd beszélni akarnak a munkatársaikkal, azt fogják mondani, hogy semmilyen jelentős változást nem akarnak, de mégis valamilyen módon Igen. jelen akarnak lenni, amit ti fizikailag se akartok lehetővé tenni. Igen. Az, hogy ebből mi lesz, ez a jövő zenéje. Igen, most nincs. De most ez a fizika törvényszerűsége, hogy egy helyen két dolog nem el. Igen, illetve ahogy ez előbb is mondtam, hogy mi képesek vagyunk arra, hogy az oktatás tanulás folyamatosságát és az intézmény normális működését föntartsuk egyéb intézményen belüli szervezeti egységek által. Amivel te azt mondod, hogyha egyébként ahhoz, ami most van, senki nem nyúlna hozzá, de pénz lenne, ez akár ebben a formában folytatható is lenne. Hát nyilván akkor az volna, hogyha, tehát hogyha mondjuk most ezzel azt kérdeznéd, hogy belemennénk-e egy ilyen folyamatos mozgásban lévő oktatási reformba, akkor engem ez rettenetesen izgatna egyébként. Azt hiszem, hogy ez egyébként a kimeneti követelm... Eddig is ez volt. Igen, de úgy értem, hogy ha, ha most azt mondanánk, hogy akkor jó, ennek az eszkalációja lesz, nézzük meg, hogy konkrétan milyen formák azok, amik működtek, mi az, ami nem működik, hogyan lehetne az érdekeket összeegyeztetni. Ugye például egy régi problémája az iskolának az, hogy... hogy Mondjuk egy B.A. szakon 1800 óra az, amit kötelező adni. Tehát ugye annál kevesebb tanóra nincs. Na most nálunk ez képzel, de hogy bizonyos szakokon ez 3800. Tehát, hogy hihetetlen teher van a hallgatókon. Egyébként ez Vigyánszki visszatérő kritikai megjegyzése, ebben véletlenül egyetértünk, tehát az iskolán belül is sokan úgy gondoljuk, hogy túl nagy teher van rajtuk hogy az egész elméleti oktatást át szeretnénk struktúrálni, hogy én tulajdonképpen úgy kerültem ebbe a vezetésbe, hogy egy virtuális egyetem koncepcióját szerettük volna kidolgozni, erről is beszéltem már korábban, tehát hogy rengeteg olyan abszolút izgalmas terület van és téma, amivel nagyon szeretnénk Jó, foglalkozni. Ö, azt kérdezem, hogy ebbe aztán hogyan csap bele, maga a sztrájk, amely talán elsején veszi kezdetét, mert ugye kötelező elemei voltak, és mm -hmm. ezek a kötelező elemek azt gondolom, vagy azt feltételezem, hogy ma holnapra lesz. Igen, bonyolultabb a helyzet sajnos, ugyanis közben, ahogy említettem, megtámadta a, a, a sztrájk jogszerűségét a kuratórium, ami azt jelenti, hogy mi is arra kértük, vagy mi is egyetértünk azzal, hogy akkor, ha már ez így van, ez akkor a bírgás nagyon gyorsan derül. Ekkor jön a bíróság? Igen, ekkor jön a bíróság. Mikor? akinek elvileg öt napja van arra, hogy megállapítsa, hogy ez jogszerű, vagy nem. Mikortól kezdve. Uh, amint beadják ezt a kérvényt. Ezt ez is hát ezzel elvileg ugye. Ez csak a kuratórium adhatja? Mert? A kuratórium nem. A kuratórium jogásza megkérte. Miután a sztrájkoló fél, hogy mondom, ellenlábassa az a saját kancellárja, ugye? Igen igen, igen, igen, igen. Ezt a munkáltatót, aki ugye az ő munkáltatója, felszórította, hogy bízza meg ezt a bizonyos ügyvédi irodát. Ezt már nem hogy, biztos, hogy mindenki Hogy követi, a bíróságon igen. támadja meg a sztrájk jogszerűséget. Amint beadja ezt a beadványt, egyébként Mind eddig tudtommal nem adta be. Mint múlik. Nem mikor. tudom. De fogalmam, ezt a kancellár ezt... fogja beadni? Nem, a, a jogász fogja beadni. A, jogász. a kancellár megbízta a jogi irodát, hogy adja be. De ezt egyébként a jogi iroda játszhat vele, hogy ma adja be, vagy két hét húzza? Természetesen módva. játszhat vele. És addig nem kezdődhet el a sztrájk? Ezt nem tudom, elkezdődhet a sztrájk ma is. Csak akkor azt kockáztatja, hogy, hogy jogi, jogszerűtlennek van minősítve. Magyar ez az október 1-i kezdet, ez mint olyan? Ez bizonytalan egyenlőre. Tehát október 1 lesz, de hogy a a sztráj... október kezdés az október 1-i az kell, hogy a sztrájkolók nagy többsége ezt a kockázatot is vállalja. Tehát azt hiszem, meg melyik fórumon fogjátok megszavazni? A, ezt az egyetemi fórumon. Tehát, Ma te, holnap? Még a mai napon nem. Nem unatkozunk. Nem vonatkozó. Nem. Mindez a nagy nyilvánosságtól elzárva. Hát igen, ezek. Ezzel ez a diákok részt vehetnek, vagy azért. Az ott... Összegyetemi Fórumon ott lesznek a diákok, az oktatói. Szavazati joggal vagy szavazati jog, jog nélkül? De, de mindenkinek, ugye ők bázis demokratikusan működnek. Tehát az Összegyetemi Fórumon mindenkinek egy szavazata. De a diákok nem sztrájkolnak. A diákok nem is tudnak sztrájkolni. Ezért mondom, de a diákoknak van szava az ügyben, hogy a tanárok sztrájkolnak. Nem, sztráikol. nem, nem, a, a, taná... a sztrájkolóknak van szava ez ügyben. Tehát akik hajlamosak sztrájkra. Akkor a fórum ide alkalmas? Az összegyetemi fórum arra alkalmas, és az intézmény jövőjéről beszéljünk. Tehát hogy, hogy milyen De aztán maguk a tanárok döntik el, hogy Igen, egyébként... a, de az valószínűleg még délután megtörténik. Az és -e ennek az, az eredményét nem lehet valószínűsíteni. Ö, hát én, én azt látom egyébként, hogy nagyon sokunkban. Mi van azon vagy... a papíron? Ezen mindenféleket fölírtam. <laughs> például, hogy mi van ebben a. Anta Bálintal beszélgettem tegnap, hogy ebben a három napban mi van. És akkor például elmondta nekem, hogy 30-án az Egyetem téren. Antal Bálint, Antall Bálint a, az egyik színházrendező rendező hallgató, aki az egyetem foglalók közt több bizottságban is működik, tehát elég aktív tagja. És elmondta például, hogy az Egyetemi téren lesz egy víraztás e a jogi el. egyetem előtt. Ez holnap este lesz? Igen. Nem, hogy 30-dikáról elsejére. Igen, igen. A, igen, tehát, hogy a, visszatérve a sztrájkra, a tegnap esti hosszú-hosszú beszélgetés során az volt a benyomásom, hogy egyre többen hajlanak arra is, hogy megkockáztassák, hogy, a, a, hogy elkezdjék az, az, a szrájkot, igen, Ha első. jól értem, akkor a ti döntésetek mögött az lehet, hogy azért inkább előbb, mint utóbb tisztuljon ki a kép. Tehát, történjen valami, igen. lehetőség szerint jó, de valami történjen, mert jelenleg alapvetően az idő múlik, és hát egy ilyen végtelen üzengetés van, Igen. miközben maga a média az arról szól, hogy Balog Erika és férje milyen áldatlan Igen. és méltatlan a helyzetbe került, amire Asár Tamás azt mondja, hogy nem, de gyakorlatilag ez az, ami alapvetően előnti a médiát, és alapvetően az emberek szórakoztatására van, amit szerintem ők nagyon fognak sajnálni Igen. ha egyszer véget hát ér, lehet egy ilyen végtelen panaszláda van most. Igen. Beleértve, hogy ugye a múlt héten beszéltünk egy identitás generáció kapcsán való performance-ról, azért az az igény, hogy ezt az egészet elvigyék politikai síkra nem általatok, hanem a politika részéről, vagy a politika által felbérelt emberek részéről, az tízes skálán tízes. Tehát nem értelmezhető ma Magyarországon az, ami az eszefén van, ha egyébként annak nincs politikai tartalma, mi az, hogy bogár, és nincs neki kitimpáncélja, vagy nem röpül, vagy nincs neki hat lába az nem lehet bogár de igen. lehet, hogy nyolc elnézést, hogyha most magár ígyben rosszat mondtam. Tehát, hogy a, a, a per definíció nem kellékeknek, ez az SZFE nem felel meg, minden erővel próbálják berángatni a politika terébe, és egész hihetetlen, hogy milyen mértékben áll ellen az SZFE, beleértve, hogy ezzel egyébként azt kockáztatja, hogy az érdeklődés lanyhol iránta, mert maga önmagában ez, tehát amikor én beszéltem Bódi és amikor én beszéltem a civil a emberekkel, akik. Tehát különböző értelmiségeként, bodiábel semmilyen vonatkozásban nem vitatom el, hogy értelmiségi számú ez a jobboldali, baloldali, ez nem értelmezhető, értelmes és értelmetlen emberek vannak, akkor az, hogy ez valójában az egyetemi autonómiáról szól, arra többiek, több alapvetően hogy azért azt mondták, hogy oké, okay, rendben van, de az micsoda. Meg hát azért beszéljünk arról, hogy mi a lényeg, mi a szex ebben, hát ebben a szex nem lehet az egyetemi autonómia. Tehát ami nektek tízes skálán tízesre fontos, az azért, nem ezt minden nap követő értelmiségnek tízes skálán, inkább hármas, mint négyes. De gondolom, ezt, ezt tapasztalod. Ezt tapasztalom, ezt tragikusnak gondolom. Azért, mert még egyszer elmondanám, és annyiszor mondom el, ahányszor csak lehetséges, hogy az egyetemi autonómia az közvetlen érintkezésben van a szabadságjogokkal, hogy egy egyetemi szférának, egy teljes egyetemi szférának azzal kell szembenézni, hogy ettől megfosztják, akkor arról van szó, igen, arról van szó, hogy a politika betört ebbe a világba, és valamit akart tőle. Egyébként nagyon pontosan látjuk, hogy mit akart tőle, el kell olvasni a miniszterelnök beszédeit, mondjuk a legutolsó próbálkozását arra, hogy értelmes mondatokat fogalmaz. Bekérette a kuratórium a névsort. Miért? Mi vár vajon azokra a gyerekekre, egyebek között azokra, akiket te itt most név szerint említettél? Mert azért, amikor az általános iskolában bekérette a tanárnéni a neveket, az sohasem jelentett jót. Bocsános, nem, nem a hallgatók név sorát kérte nem, nem, nem. Azoknak a, azoknak a népsorát kérte be, akik a kétórás figyelmeztető sztrájkban részt vettek. Úgy, úgy, úgy erre gondoltam. De azok nem hallgatók voltak. A, a, a, elnézést, akkor rosszul mondtam. Ez de, fontos. De, de, elnézést, fontos rosszul különbszín. fogalmaztam. Rossz? Oké. Okay így bekéretni azoknak a nevét, akkor ez az oktatókra nézve nem jelent jót. Oktatók és munkatársak vettek igen. részt, tehát nem a hallgatók. Igen, értem igen, szeretem. Igen, nem, igen, tehát, Ugye nem derült ki, hogy mi a céljának a bekérésnek, az biztos, hogy jót nem nagyon sejtett, ugyanis az természetesen nekik is tudniuk kellett, hogy Betekintésű joguk talán van erre, de adatbirtoklási joguk nem volt, ugyanis ezek olyan adatok, amik a bérszámfejtéshez kellenek. Ugye a sztrájknak vannak pénzügyi következményei, és a törvény úgy szól, hogy a bérszámfejtésre vonatkozó eljárások után meg, kell is, meg is kell semmisíteni. Nem, hogy nem szabad kikérni, nem szabad kiadni, hanem meg is kell de semmisíteni. De akkor miért kértek be? Fogalm. Jó, még egyszer tisztázzuk, hogy oktatókat és társaiknak a nevét kérték be. E, megindult egyébként a végrendelkezés a szó átvit értelmében az egyetem vezetői részéről, hiszen amikor azt az üzenetet tették közé, hogy kérjük, hogy azok, akik továbbra is szeretnék követni az SZFE egyetemi autonómiáért folytatott harcával kapcsolatos híreket, kövessék a Színház és Filmvészeti Egyetem hők oldalát, illetve a Független Szabad Egyetem nevű Facebook oldalt, az egyértelműen arra utal, hogy ahol eddig követhető volt ott, ezentúl nem lesz követhető. Nem felszólított a kuratórium a honlap kezelőit, hogy a jó hírnevét sértő ő törölje a törője. Na most, hát ugye a kuratórium mindent megtesz azért, hogy a saját jó hírnevét sértje, és egyébként egyáltalán nem hogy mondjam, fékezte semmi abban, hogy az egyetem jó hírnevét az elmúlt időszakban folyamatosan sértegesse, úgyhogy ez egy érdekes elgondolás. Mi azt hiszem, hogy megkérdeztük tőlük, hogy pontosan mire gondolnak, de az kétségtelen, hogy az a holnap valószínűleg már nem lesz alkalmas arra, hogy valóságos információkat közöljünk. Érdemes abban elveszni, hogy a harmadik tárgyalási napon a fenntartó meghatalmazott ügyvédjétől azt az információt kapták, hogy vannak pontok, amiben a fenntartó is lát tárgyalási alapot. Csatói kérték, hogy a fenntartó ezeket írásban is fejtse ki és küldje el, erre azonban nem került sor. Igen. Ez ugye két nappal ezelőtt volt. A... Ez ilyen dodonai. Hát ez történt. Tehát a, a ez a bizonyos ügyvéd, akiről beszélünk, ő... Jelezte, hogy hát bizonyos pontokon esetleg érdemes volna beszélgetni erre, az ügyvivőnk fölszólította, hogy akkor kérjük ezt írásban, ezt megígérte, hogy a hétfői nap folyán megkapjuk, és a hétfő délutáni egyeztetésen tudunk róla beszélni, sem nem kaptuk meg, sem nem jelent meg. Az ügyvéd a hétfő délután is zúmós Tényleg nem kafka, és nem érdemes jelzőszerkezetet találni, hogy törlöm is. A kuratóriumnak és a kuratórium felügyelőbizottságának szintén ez az ügyvédi iroda látja a képviseletét. Ugyanez az ügyvédi iroda felszólítja az egyetem kancelláriát, hogy adjon meghatalmazást arra, hogy a bíróságon az egyetem munkáltatójának a nevében megtámadhassák a dolgozók sztrájkját. Mit teszünk? Mi ezek után szembeszállunk a jog minden eszközével. Hát nem véletlenül mondtam ezt a gombolyagot, mert ezt kiszálazni az jóformán lehetetlen. Ez szerintem a mi beszélgetés sorozatunknak egyébként az a jelentőség, hogy a Balog Erika és a többi részt nem azért, mintha annak nem lenne le jelentősége, vagy Bódi Ábel megnyilvánulásának, de mégis próbál a lényegre koncentrálni. Te nagyjából sejtett, hogy mi mindenről tudunk majd beszélni egy hét múlva, vagy elképzeléseid sincs. De, de nagyon konkrét dolgokról fogunk tudni szerintem beszélgetni. Ezeknek a nagy része a ma, mai nap folyamán fog eldőlni, és akkor kevésbé leszek dodonai nyilván, bár igyekeztem most is a lehetőséghez képest konkrétan válaszolni a, a kérdéseidre, és ezt fogom tenni, amennyiben még ezt szeretnéd folytatni a jövőkedden is. Igen, te nagyjából látod, hogy ezek a keddig megydik tartanak ki. nem azért, mert abba akarom hagyni. tehát van ennek vége, vagy nincs? Mert azért az ember azt feltételező, hogy valamit most történni fog abból adódóan, hogy meg kell, hogy jelenjenek a rektorhelyettesek. És azok meg elkezdenek kinevezni tanárokat. Senki nem hajlik, úgyhogy valamit törni fog szerintem. Jó étványat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor megegyeztünk. Uh -huh. Egy hét múlva. Igen. Én... Hát érdekes. Többen érdekes. <gül> a, érdekes, a érdekes. volt. Nem tudod. Érdekes is lesz. Egy hét múlva, Gábor. Jó, jó, szia, és köszönöm. Szívesen. You, with me. Somehow you got me to believe in everything that i could be i gotta say you really got away De mondják azt, hogy az ember néz ki a fejéből Ismét elmondom, hogy jövő héten hétfőn fogok megemlékezni a Keyfe Jancsi 20 születésnapjáról, aki videó üzenetet akar küldeni. A 20. születésnapra, az megteheti, hogyha a videó üzenetét elküldi a rö, úgy mint dr. Fiala Janos, a nevem kokac.com e-mail címre, valaki már küldött egyébként szalon képes legyen képileg, hangilag, és ne haladja meg az egy percet. 061-877, 0877, hogyha van valami nagyon muszáj, azért mondom, hogy nagyon muszáj, mert másodperceken belül a szó, szoros értelmében, másodperceken belül felhívom Füriest Balást. Csak úgy átállítom a fejemet, meg a gondolataimat benne. Yeah, all I'll be, everything in this world, all that I'll ever need is in your eyes, shining at me. When you smile, I can feel yeah. all I'm my passion unfolding. Your hand versus yeah. mine. And the thousand sensations, seduce me cause I, I do Cherish you, for the rest of my life You don't have to think twice I will, love you still, from the depths of my soul It's beyond my control I'll wait as so long To say this to you If you're asking do I love you this much I do Ja Akkor ezek szerint se uhaj Se panasz Se sirám Se egyéb. In my world ez a az éh helyzetem. a <Sessz> Jó regelt a Ha lassan fog belelendülni, akkor annak egyebek közt az, az oka, hogy nagyjából 3 órán keresztül, mint minden kedden, Német Gábor, az SFF Rektori tanácsadó. A rektor helyettes tanácsadója volt a vendégem, és miután nem a politikai vonatkozásairól beszélünk főleg az eszefének, hanem arról, ami egyébként a színfalak mögött zajlik, ami egyébként az érdeklődés, az általános érdeklődés kisebb, de az enyém nagyobb, azért ilyenkor az ember gondolataiban elkalandozik, és ugye ez egy közkedvelt fordulat, hogy az ember azt mondja, hogy más, és akkor beszélget Füriás Balázsjal, vagy Füriás Balázs velem, de azért azt te is nagyon jól tudod, hogyha valakivel hosszan beszélgetsz, és jön egy új vendég, akkor azért kell egy bizonyos idő, amíg aklimatizálódsz. Miben segíthetek? Semmiben, csak el akartam neked mondani. Lehet, hogy ezzel meg is történt az aklimatizálás. Um, Értesítettek arról a nézőim, hallgatóim, hogy egy friss vít van, amely azt mondja, hogy a főváros szabálytalan a vész módosítását a fővárosi közfejlesztő tanácsban kellene egyeztetni, utána jöhet a közgyűlés. A párbeszéd elől is elzárkoznak, sem tudtunk higat szakmai egyeztetés folytatni a Liget programból, újra megpróbáljuk az októberi Közfejlesztési tanácson józan gyakorlatias megoldást keresünk. Ugye ez engem több szempontból is érint, hiszen zuglóval is együttműködöm, és a városliget ZRT-vel is együttműködöm. Ami a, a városligeti építési szabályzatnak a tárgyalását illeti, az egy olyan közgy, nem vagyok teljesen tisztában a, az órarendel, vagy a naptárral, az egy október 15-ét megelőző napon történne a fővárosi közgyűlésben, vagy ez a megjegyzés nem erre vonatkozik, hanem arra, hogy van egy folyamat, amiben nincs bevonva kellő mértékben a közfejlesztési tanács? És is, is, jó helyen keresed a, a hátterét ennek a megjegyzésnek, a holnapi napon azt hiszem szerdán van a fővárosi közgyűlés következő ülése, és ott megint napirenden szerepel a, a Városligeti építési szabályzat módosítása. Ugye ez az a szabályzat, ami Igen. megmondja, hogy mit és hol lehet építeni. És, és amelynek egyre nagyobb jelentősége van a városliget jövőjét illetően. Igen, abban Hiszen... a városigetében, amiben egyébként szépen haladnak a bálnafék, a, a parkok, játszóterek építésével és egy év alatt. De ugye annak el, van a, a jelentőség, és a ezt ugye megbeszélték itt már a felek, hogyha ez a szabályzat levesz bizonyos épületeket, ö, ö, akkor azoknak a megépítésére csak és kizárólag addig van lehetőség, amíg építési engedélyük van. Ilyen építési engedélyük ugyan relatíve még hosszú ideig van, de ha ez lejár, akkor ennek a meghosszabbítására egyebek közt azért nem kerülhet sor, mert ugye a Városligeti Építési Szabályzata, ezt majd, ha elfogadják, el lehetetleníti. Így van, és a Városligeti Építési Szabályzattal kapcsolatban, meg az egész ligetügyel kapcsolatban két dolgot kérek megint tisztelettel. Az egyik, hogy tartsa be mindenki a szabályokat. A Fővárosi Közgyűlés, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát, sokszor beszéltünk erről, a kormány és az önkormányzat párbeszédét lehetővé, ez testület a párbeszéd intézménye maga, az ezt létrehozó szabályban világosan benne van, Igen. hogy a vész az egy olyan fővárosi jelentős ügy, amit mielőtt a fővárosi közgyűlés Ez expressis verbis ki van mondva, de azt kérdezem tőled, hogy mi Más van. ezt soha nem teszi meg a főváros. Oké, okay, ezt pont ezt akartam kérdezni tőled, hogy ugye minden törvény annyit ér, amennyit annak a szankciója kimond, de ez a határozat, talán kormányhatározat, vagy elnézést most nincs előtte, amely ezt megállapítja, emlékezetem szerint szankcióról nem szól. Magyarország, hogyha ezt valamelyik fél nem tartja be, akkor mi van? Hát van egy egyetértés, egyeztetési kötelezettség, valóban, hogy a vészt először a közfejlesztések tanácsában egyeztetünk, utána lehet a közgyűlés elé vinni, megteheti. Tehát nem fog szankcióval találkozni a főváros, hogyha jogi értelemben bíróságon, hogyha ezt nem teszi. Csak hát szeliden kérdezem, hogy hát az a főváros, az a városvezetés, az a főpolgármester, aki állandóan a dialógusról, a párbeszédről, az egyeztetésről, beszél. Egy ilyen fontos kérdésben az írott, feketén-fehér leírott szabályt hogyan tiporhatja sárba újra meg újra. Ezért ez az egyik kérdésünk, hogy tartsuk be azt a szabályos rendet, hogy először a közfejlesztések tanácsában egyeztetnünk kell. És a, a, a másik megjegyzésem pedig arra vonatkozott, hogy egy év eltelt azóta, hogy az új városvezetés hivatalban van. Egyszer nem tudtunk arra időt keríteni, hogy Leüljünk, és az SKT keretében, vagy akár az SKT-től külön higgattan, szakmai érvek alapján megnézzük, hogy mégiscsak hogy van ez a liget program, milyen érvek szólnának a teljes program megvalósítása mellett, hogy van az, amit Bellászló állandóan elmond és számokkal támasztalá, hogy a liget zöld felülete akkor is gyarapodik, hogyha a vitatott épületek megépülnének, ebben ezért egyébként azért van igaza mert olyan helyen épülnének ezek az épületek, ugye itt elsősorban a, a Galéria és két másik épület, ame, ahol eddig is épületek. Jó, ha volt, már itt tartunk, akkor te hogyan viszonyultál ahhoz, el... amikor egyébként a három polgármester hozzát fordult, majd Bán László megjelent, és azt mondta, hogy itt vagyok én, és aztán a viták is vele folytak, miközben egyébként Soproni Tamás, Níder Péter és Horváth Csaba azon a bizonyos sajtótájékoztatón téged szólítottak meg. Hát igen, de van a kormányzatban egy rendés feladat megosztása a Liget programnak a megvalósítása, tervezés, előkészítés, fölépítés. Ez mind Bán László miniszteri biztos feladata, akivel mi kitűnő, ezer éve ismerjük, nem is tudom, 30 éve ismerjük egymást a lacival, kitűnő viszonyban vagyunk, és persze, hogy hogy én se veszem el az ő feladatát, ő se veszi az én feladatomat, liget ügyben ő az illetékes, úgyhogy ezért járt el Ami a Ligetet illeti, abban egészen konkrétan látható, hogy szakma és politika hogy állnak szembe, és hogyan nem teszik lehetővé azt a leülést, amit te szeretnél, hiszen szakmailag ugye lehetne beszélni róla, de a politika el a szónak abban az értelmében, hogy a főpolgármesternek és közben néhány kerületi polgármesternek is a programbeszédében vagy a programjában volt benne, nem a programbeszédében, az kevésbé fontos, hogy egyébként mit terveznek a ligettel, és az abban való elmozdulástól félnek, mint a tűztől, hogyha egyáltalán ennek a gondolata meg is van bennük, független attól, hogy a Bár László Horváth Csaba vita itt a kejfeje belül egyébként hova vezetett. De még egy dolgot akarok neked mondani, és ott visszatérnék a legelső beszélgetésünkre, amely eléggé ja. hektikus volt alapvetően miattam, ráadásul egy sor dologban, amit utólag kiderült nem is volt igazam, de én abban felvetettem neked azt, hogy ez mennyire volt annak idején Orbán Viktorra és Tarlós Istvára kitalálva, és te elmondtad nekem, hogy ez nem rájuk volt kitalálva, ez a mindenkori miniszterelnökre és mindenkori főpolgármesterre van és volt kitalálva. A mostani helyzet azért azt mutatja, hogy a főpolgármesternek kimondva kimondatlanul, egyelőre kimondatlanul azért lehetnek elképzelései az együttműködés egyéb formáira, és az, amit egyébként a Fővárosi Közfelelesztési Tanácsot hétköznapi munkáját illeti, egyebek között nagy valószínűséggel nem tudom megmondani, hogy ez így van-e, hiszen én nem beszélgetek vele, és nem is hiszem, hogy fogok, ha csak ő meg nem keres, de a dolognak az a lényege, hogy ő azokat a játékokat és a párbeszédet hiányolat, ha jól Nem csak, hogy a párbeszédet, hanem, hogy ő ennek Ami a... Közöttetek. Igen, de hogy ő ezt a fokozati sorrendet, amit te fontosnak találsz, ő azt praktikus okokból, vagy a tanácsadói praktikus okokból nem tartja fontosnak. Hát ugye nem tudjuk, mert nem kötik a, a, a, a, az orrunkra, még ha... Jó, de az egyértelmű, amit mondtál, előfővárosi közfejleszítési tanács, utána közgyűlés, most pedig úgy tűnik, és ilyen már volt, hogy a... Nem fo... lehet a, a, a szabályok között válogatni, hogy amelyik nekem... Jó, tetszik, csak azt kérdezem, hogy mi amelyik... van akkor, ha mégis válogat. Hát akkor megpróbálunk együtt élni vele nekünk. A de, de hogyan lehet együtt élni elfordul. a sakkal úgy, hogy te a sakban másképp elész a parasztal, mint én? Hát úgy nem lehet sakkozni. Vagy a politika az mindent eltűr? Hát és, Vagy és, és el, néz, beszéltünk már erről is. Lehet, hogy a, most a magam nevében tudok beszélni. Eh, eh, mivel én annyira meg vagyok arról győződve, hogy az utolsó leheletünk próbálkozni kell, és ha száz kérdésből 99 bennem, de egyetlen egyben pedig egyetértésre és megoldásra jutunk, akkor érdemes meg, eh, leülni és érdemes folytatni a, a párbeszédet. Én, azt, én a magam tűrő képességét azt magasra, állítottam be, kaphatok sajtóban nyilatkozatokat a főpolgármestertől, hogy üljek is fogjam be a szállamat, meg én ügyi államtitkár vagyok, meg lehet ezt tenni, lehet, hogy lehet, most ez ebben a pillanatban jut eszembe, lehet, hogy ez egy provokáció, hogy rúgjuk fel az asztalt, de eszünk hágában sincs, Meggyőződésem ugye budapestiek érnek el a párbeszéd, próbálkozunk, és még egy, egy megjegyzést, amit, a, amit a, a, a, a polgármestereknek a politikai programjáról Mondtál néhány perc Én csak az egyik szóval. 14. Idealista biztos vagyok, lehet, hogy naív is. Szerintem az a nagy titok, hogy úgy maradjunk idealisták, hogy öregszünk, hogy a naivitásunkat ki tudjuk nőni. Lehet, hogy nekem még nem sikerült. Tehát miért nem tudjuk a politikai programok, érvek, lózunkok mellé, legalább egymás között. Egy irodában, egy tárgyalóban egyszer alaposan a szakmai érveket is odarakni. Lehet, hogy ez utána okozna le a de, de, de egyesekben, de legalább egyszer, alaposan beszéljük végig ezt az ügyet szakmai alapon. Ez nem történt meg, és azért mondok egy példát. Tehát ez, az, hogy ezt nem lehetetlen, az Baronyi Krisztina példája mutatja. Tehát Baranyi Krisztina úgy folytatta le a, a, az önkormányzati kampányát, hogy nagyon kiállt az atlétikai világbajnokságnak, majd később sok mindennek a budapestiek sport életének otthont adó atlétikai központ ellen, és amikor megválasztották, akkor pedig látta a realitásokat, hogy itt van egy kormányzat, van egy nemzetközi kötelezettség, és akkor azt mondja, hajlandó volt leülni, hajlandó volt egy szakmai párbeszédbe belebocsátkozni, hajlandó volt maga elévenni a terveket, és több nap munkájával tájékozódni, hogy mi is a valóság, és utána újabb több nap munkájával kész volt megfogalmazni a saját Nem fogok tudni erre, volt a, erre a kérdésre der, válaszolni, ezt nyilvánvalóan a mondani, azt, ne, De, de, de Baronyi Krisztina, aki az egy elég karakteres ellenzéki polgármester, és mondjuk a, a az Orbán kormány a kol, kol hogy mondják ezt, Kollaboráció. kollaborációval nem vádolható. Képes volt a saját baranyi tervét megfogadni, és azt mondta, hogy oké, okay, akkor jussunk egyességre, és hogyha ezt meg ezeket a szempontokat és itt egy nagy szabadidős sportpark ilyen meg ilyen funkciókkal létrejön, akkor tudom támogatni ezt. Nem tudni, van jó van jó Értem, példe. de erre nem fog tudni válaszolni, ugyanis mi egyeztetünk egymással, hogy mi mindenről lehessen beszélni, és ez más partnereimmel is így van. Tehát ez nem ördögtől való, ahogy ezt Réz András mondaná neki, ez visszatérő fordulata. De én, nekem e, e, teljesen elkerekedett a szemem, mert én. Ja, de azért azt is mondjuk el a hallgatóknak, akkor ha már ezt a apró szakmai részletet itt megosztottad mindenkivel, hogy még sohasem volt olyan, hogy javasoltál volna egy témát, és én nem volt Nem, tudom, sosem volt De a dolognak az a, az, a, az a lényege, hogy azért olyan helyzetben ritkán kell nem mondom, hogy soha nem kerültem, mint most veled, hogy én alaposan felkészülök, de mint a mostani példa is mutatja, mégse eléggé, hiszen tegnap Gaida Péterrel nagyon hosszú ideig, vagy időn keresztül beszéltem a társadalmi egyeztetésről, és arról, hogy hogyan fognak majd együttműködni a Budapesti Fejlesztési Központtal, ami a Gávani Hídnak a Pesti levezető szakaszát illeti, Határút és Egyebek, és akkor a veled való beszélgetés felkészülve, hiba, önkritika, elismerem. Egyszer csak azt olvasom, hogy Budapesten az elkövetkező tíz évben nem is fog új híd épülni, mert ha ránézek az állami költségvetésre, nem látom az ehhez szükséges pénzt, nyilatkozta még a múlt héten Karácsony Gergely az Indexnek, majd később ezt úgy folytatja, hogy szerint, de jobban szeretném, szeretnénk, ha például az Árpád híd vagy a Petőhíd híd fel lenne újítva, az ugyanis százszor fontosabb, mint hogy egy új hídakat építsünk. És akkor nem tudom eldönteni, és nem is hiszem, hogy ez én dolgom. De azon gondolkodom, hogy akkor ez most egy politikai szétment, vagy egy szakmai szétment, mert ha a szakmai szétment, akkor teljesen fölösleges a Galváni Hídról beszélni, arról a Galváni hidról, amiről tudom, már megegyezés született, amivel kapcsolatban társadalmi egyeztetés folyt 22 civil szervezettel, amely többé-kevésbé, de inkább többé évbeért a tekintetben, hogy hogyan valósuljon meg majd, majd talán kéreg alatt a különböző járműveknek, a vezetése, és akkor ehhez jön egy politikai nyilatkozat, amely arról szól, hogy a következő tíz évben nem fog épülni, nem feltételes módban, és akkor azt kérdezem, hogy mi a helyzet? Én is érdeklődéssel figyelem a hetente esetleg változó nyilatkozatokat a számos Facebook posztról most már is beszéljünk, amit követni is nehéz. Én bízom benne, hogy a Főpogácster úr tartja magát a hivatalos álláspontjához. Valóban úgy van, ahogy mondtad. A közfejlesztések tanácsában ezt az ügyet alaposan végig tudtuk beszélni. Volt egy kis bizonytalansága a városvezetés hivatalba lépése után, és úgy tűnt, hogy egy két híd stoppot is elrendelnek, és.. Meg két e, verzió is volt, hogy hol menjen a hit. Igen, és aztán ezeket, na ez, ez is egy jó példa volt jó szakmai egyeztetéseken, a kollégák elvégezték az előkészítő munkát mind a két oldalon, és és megegyezésre jutottunk, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában a Főváros és a Kormány egyértelmű igent mondott, és szabott feladatokat, hogy a tervezés során hogyan kell eljárni. Ezeknek a feladatoknak a megvalósítása folyik akkor, amikor Vitézi Dávid Kitűnő munkájával, a Buda Kormánykoti Budapest Fejlesztési Központ úgy tervezi nem csak a hídat hanem a hídnak ugye a pesti budai oldalon a, a, a, a folytatását, azt az utat de, ami, ami elér Pesten a Jászberény úti, Budán pedig egészen az M1M7-es autópálya bevezető szakaszáig, hogy egyeztet az önkormányzatossal. De talán. segítsél nekem, akkor, amikor egy ilyen nyilatkozat elhangzik, én, aki ezzel a szférával foglalkozom, de közben egyáltalán nem értek hozzá, ez arról szól, hogy nem lesz, vagy arról szól, hogy kedves balázs lesz ilyen, de kérni fogunk érte valamit cserébe, előre is készülj föl. Ez miről azt, szól? A, azt nem gondolnám, hogy a főpolgármester azon ne lenne tisztában, ezt elmondtuk neki többször is, magától értetődő, de nem feltétlenül magától értetődő, de, így, de egyértelműen így van, hogy ennek a hídnak és az úthálózatnak a teljes kiépítési költségét a, a kormányzat állja, ha lehetséges... És vállalja annak az údiumát, hogy a civil szervezetek által ajánlott tervet fogadják el, miközben az adott esetben 10 milliárdos nagyságrendel is megemeli a kivitelezés költségét. Hát ugye, a, akkor két dolgot megpróbálok röviden elmondani, a, a, itt arról beszéltsük, hogy mindenki értse, hogy van egy kritikus szakasza ennek a, az úthálózatnak, de először egy mondatot, vagy kettőt-hármat ad mondjak az úthálózatról. Én azért bízom benne, hogy. Lehet ilyen nyilatkozat egyik nap, meg lehet olyan nyilatkozat a másik nap. A végén mindenki egyetértésre fog jutni. Ennek a hídnak a terveit mi elkészítjük. És az úthálózat, ami nagyon fontos kapcsolódó eleme, a terveit 2022-re engedélyek és részletes tervek lesznek, és utána lehet egy közbeszerzésen kivitelezőt választani és építkezni néhány évig. Ez 26-27 körül válhat valóságá. Leghamarabb egy nagyon hosszú munka lesz. De az egészben én azért vagyok nagyon optimista, mert én úgy látom, hogy abban tényleg mindenki egyetért, hogy szeretnénk egy új egyensúlyt Budapest közvekedésében, szeretnénk egy forgalomcsillapított belvárost. Na most a forgalomcsillapított belvárosnak az egyik legfontosabb, a három legfontosabb feltétele közül az egyik legfontosabb feltétele, hogy a hiányzó külső városrészek közötti közvetlen kapcsolatok, hogy elkerülhető legyen a belváros, hogyha valaki, mondjuk Cseperről, nem is tudom, Józsefvárosba megy, akkor ne kelljen egy belső hídon átközlekednie, vagy ez nem volt jó például, mert Cseperről nem tud hídom menni, de mondjuk Dél-Budáról, dél, dél megy, akkor ne kelljen a belvárosba bejönnie. Az, tehát a az zöld Budapest érdekében az egyik legfontosabb... Igen, az ebben még többé is értettem most, akkor menjünk el a... körúti elemeket, belváros elkereshet. és ez, ez a galvani híd és a kapcsolódó úthálózat ezt... E, te Akkor most arról tevés. a kritikus Ezenek szakasz... Egy... Igen. igen. Kritikus szakasz, ugye a határútnál ez elmegy a, e, a Vekerle telep és a József Attila, e, úti lakó, József Attila lakótelep között, ahol van egy erdősáv, és erdő. teljesen érthetően a kisebb az ott lakók, szeretnék... E, e, Érintetlenül hagyni. A, hát vagy legalábbis azt a környezetet egy zavarmentesen... Igen. Egy, mi azt mondjuk nekik, hogy az egy teljesen jogos elvárás, hogy a beavatkozás ne rosszabbá, hanem jobbá tegyék az ő életkörülményeiket. És itt szerintem azt csináljuk, ami nekünk kötelességünk, ez fáradtságos, ez időigényes, egyeztetünk. Egyeztetünk Ferencvárossal, egyeztetünk Kispestel, ugye két, megint csak, ugye Baranyi, Krisztina és Gajda Péter, tehát ellenzéki főpolgármesterek, egyeztetünk a Polgármester. vagy polgármesterek és addig egyeztetünk, amíg nincs olyan megoldás, és úgy látom, hogy a látom fényt az alagút végén, ami még, ha drágább is, mint a legegyszerűbb, legolcsóbb, de a lakóknak tényleg hátrányos eh, finanszírozható, és ugyanakkor a közlekedés szempontjából is vállalható, meg fogjuk találni a megoldást, ezért indítottunk egy valódi társadalmi párbeszédet, tehát az építkezés, nem úgy az építkezés előtt, a tervezés befejezés előtt, a tervezés során vonjuk be az embereket, vonjuk be a, a civileket, vonjuk be az önkormányzatokat, és ezért e, e, e, egyeztetünk az önkormányzatokkal. Jó, hát ugye ebbe robbant be ez a mondata a, polg a főpolgármesternek, aki egyébként ezt a mondatot azzal hozza összefüggésbe, hogy az állami költségvetésre pillantva nem látja a Gáváni híd megvalósításához szükséges pénzt. Hogy ő mennyiben költségvetési szakember mennyire nem, azt nem tudom eldönteni, de mégis ezt mondja. Hát igen, én, én, én nagy tisztelettel azért azt mondanám, hogyha ugye, tíz éve kormányzunk, és tíz éve ebben a minőségben tíz éve építjük Budapestet, fejlesztjük, sok minden sikerült megcsinálni, ha ha én megnézném, hogy a tíz évben mennyire mond, mennyi mindenre mondta azt a lehet, az ellenzék Karácsony Gergelyen, Karácsony Gergely nélkül, hogy lehetetlen, meg nem fog sikerülni, meg hibás, meg úgy se jön össze, és aztán összejött, lehetséges volt, sikerült, akkor nagyon sok minden nem lenne a Budapesten, nem lenne Magyarországon. Én tényleg tartom magamat a főpolgármester hivatalos és a városvezetés hivatalos véleményéhez, Alaposan kibeszéltük a kérdést, döntést hoztunk a közfejlesztések tanácsában, pecsétes papír van arról, hogy a főváros is támogatja ezt az ügyet, mi megyünk előre a munkával, folytatjuk a tervezést és folytatjuk az egyet. Ugye ebben az interjúban arra is elhangzott, hogy a Hermina garázsra szánt összeget megkaphatja a fővárosi közgyűlés, mert ez az egyetlen lehetőség arra, hogy a biodóm valahogyan ilyen a célba egyszer. Igen, ugye gyakorlatias megoldásokat keresünk a Budapestiek érdekében, ezért azt tudtuk még fölvetni a biodóm ügyében a, a fővárosnak, ahol nekem tényleg az a tömör értékelésem a helyzetről, hogy egy gólpaszt adunk nekik, és csak be kéne a az A kormány 40 milliárd forinttal támogat 43 milliárd forinttal egész pontosan egy olyan beruházást, amit a főváros, illetve annak az intézménye a fővárosi állatkert teljesen önállóan minden kormányzati beleszólás nélkül szabadon, egyedül intéz, hogy most már tessék elvégezni a munkát, szeretnénk itt is látni, hogy mi akadályozza a megnyitást, mikor lesz megnyitva, mik a termek, mik az elképzelések, és azt mi magunk javasoltuk, hogy Ugye azt mondja, hogy a Fővárosi Közfelesztése tanácsá ülésen fognak javaslatot tenni a kormánynak, hogy hogyan történik. Na, ezt várjuk, és ez egy jó, jó hír. Azt mi magunk ajánlottuk föl egy e, fél évvel ezelőtt, hogy még azt tartjuk lehetségesnek a kormányzat. Ez az utolsó lépés, amit még a 43 forint biztosításán túl meg tud tenni, hogy a Városligetben szóban egy Hermina a szólnak szakmai érvek amellett, hogy arra esetleg ne legyen szükség, mert hiszem minden mélygarázs forgalmat volna. Oké, okay, nagyjából négy percig tart még a tévéműsor, egyet és szeretném nem. abban befejezni ezt. Ad, minek a függvénye, hogy azt a pénzt átutalja-e a kormány, ami a Hermin mélygarázsra vonatkozott? És ezt összekötöm azzal a kérdéssel, ami szintén permanensen van, hogy várják a Lánchídra vonatkozó pénzt is. Mi a, mi a a feltétele annak, hogy ez a két pénzösszeg megjelenjen a főváros számláján? 31 milliárd forint már megjelent biodóm e, e, e, ügyében, és hogyha elszámolnak az eddig feje használt pénzzel, és folytatódik az építkezés, akkor a, a többi is e, megjelenik. A Hermina garázs pénzének biodómra való felhasználásához egyetlen feltételt kell teljesítenünk. Közösen értsünk abban, hogy nincs szükség közlekedési szakmai érvek alapján, hogy nincs szükség a Hermina garázsra a Városligetben az a parkolási igény az valójában kisebb. Okay, és a Lánchid? A Lánchidnál hát, hát fejezzék be a közbeszerzést, tehát legyen szerződés. Akkor, hogyha ez mert ennyire mert... nyilvánvaló, vajon ők miért várják, hamarabb hát Holmány... azt a pénzt, semmint, hogy a közbeszerzés befejeződött volna? Hát a logika, a különbözősége miből fakad? Tehát az, hogy egy pénzt akkor kell használni, ha megvan az a szerződés, ami alapján a kivitelező elkezd dolgozni, majd elkezdi benyújtani a számlát. Tehát legalább várjuk meg azt a pillanatot. Én nagyon drukkolok a fővárosnak, és bízom benne, hogy a sok varga betű után, meg késlekedés után azért képesek befejezni egy, egy hídfelújítás közbeszerzését. Mi várjuk ezt a pillanatot, várjuk, hogy aláírják a szerződést a kivitelezővel, várjuk azt, hogy bizonyítsák be a sok kritika után, hogy ők jobban tudnak ilyen közbeszerzéseket megvalósítani. Nagyobb verseny lesz, olcsóban fogják ezt a munkát elvégeztetni, mint Tarlós István végeztette volna. És amikor ez a szerződés megvan, akkor folyamatosan utalni Jó, fogjuk a Két meg. dolog. Az egyik az, hogy akkor jövő héten kedden hasonló időben, és végezetül pedig indokolatlan lenne kihagyni a szuperkupát. Jelen pillanatban nagyjából egy héttel vagy inkább öt nappal a szuperkupa után mindazok a félelmek, amelyeket megfogalmaztak annak megrendezése kapcsán, mennyire igazolódott be, illetve mennyire nem? Köszönettel tartozunk minden szakembernek, aki részt vett az esemény bonyolításában és megszervezték azt, hogy itt példásmódon tartsa be mindenki az intézkedéseket, és egy nagy köszönettel tartozunk a budapestieknek, meg akik nem budapestről érkeztek a közönségnek, a szurkolóknak, hogy mindenki együttműködött, és úgy tűnik, hogy ezekkel a nagyon óvatos, szigorú, korlátozó szabályokkal ez egy sikeres esemény volt. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást és akkor kerek egy hét múlva ismét jelentkezem. Köszönöm szépen, állok rendelkezésre. Én is köszönöm szépen, füri balást hallották, viszont uh, sikerült teljes mértékben időben maradni, én integettem a tévénézőknek, akiktől fél percen belül elköszönök, ami pedig a rádióhallgatókat és a kefejcsit neten követőknek tudok mondani. 061 877 0877. Figyelek ha van mire. Csak az elejére akartam menni. Igaz, Kriszta. 061-877-0877 Most romoljanak meg, mármint telefonokkal. Még egyszer elmondom, hogy ha minden igaz, akkor jövő héten, hétfőn, 5-én fogok megemlékezni a Keifei csik 20. születésnapjáról, amennyiben személyes videóüzenetet óhajtanak küldeni. Úgy ezt megtehetik, hogyha ezt a videót elküldik a döröpont, fialajanos kukac gmail.com e-mail címre. Több feltétel van, olyan nagyon sok nem, legyen szalonképes, ezt nagyjából közösen ugyanúgy tudjuk értelmezni, valamit ne haladja meg az egy percet. 061 0877 Jó reggyszer! Beszélgettél a kispesti polgármester úrral a, a Galvani híd Pesti rész, ö, bevezető útjáról. Azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e várni azt, hogy a budai részről is van valami? Nekem fogalmam is, hogy az híd az tud már menne. Uh, valószínűleg igen, de személyes érintettség okán nem, meg hát jelenleg azor, arról a résztől ilyen társadalmi vita nem is folyik, de valószínűleg majd arról is lesz szó, természetesen. Jó reggat. Jó reggelt kívánok! Hallgatva a mai két beszélgetést, olyan érdekes ez, hogy tényleg ott az eszefe, aki egyeztetne, és velük senki nem egyeztet, Fürjes úr meg az egyeztetést hiányolja, szóval hol élünk? Nézze, amiről beszél, az, az, az azért nagyon érdekes, mert ugye mind a két esetben mindig azok akarnak egyeztetni, akiknek ehhez abban a témában érdekük fűződik, és felrólják a másiknak, hogy annak ez egyáltalán nem, vagy kevésbé fontos. Ugyanannak a zsinórnak a két végén vannak. És egészen másféleképpen viszonyulnak a zsinórok. Én, én inkább azt mondanám, hogy egy autóba ülnek, de mindig az egyetetnek, aki a nyósülésen ül. Nem érdemes, nem, a nem érdemes ezt ennyire szétcinccelni, azért abba gondoljon bele, függetlenül. Aki van, arra céloztam. Az, az feltétlenül így van. Tehát is gondolj el, hogy a fiala milyen hülye helyzetbe kell, hogy a galvani Hídról beszélget a Füriessel, miközben azt olvassa az indexben, hogy a Galvánni Híd a főpolgárvestesztesztesztét nem fog megszületni miközben erről megegyeztek. Tehát az ember csak fogja a fejét. És tudja, ez alapvetően egyetlen egy dolog miatt lényeges, mert valójában a politika olyan mértékben bizonyít, vagy bizonytalanít el relatíve tényszerű, vagy tényleg tényszerű dolgokat, belét hogy mi az, hogy relatíve tényszerű, olyan, hogy relatíve tényszerű, olyan nincs az a tulajdonképpen szűzzel azonos, amit egyébként ebből az országból tűzzel, vassal kéne írtani. Tehát, hogy a politika takarodna ki de nem, nem a Fidesz politikája, mindenféle politika, onnan, ahova nem való, ez a kórházi fertőzéssel azonos szintű problémánk. Csak abba másféleképpen lehet belehalni. Hogy takarodna a büdös oda. Igen. Így nem lehet élni. Vagy így pontosan úgy lehet élni, mint ahogy mi élünk. És ugyanannak a logikának vannak a két végén. Nem rosszabb a Fidesz, és nem jobb az ellenzék, egymásra erőszakolják annak a logikáját, amit egyébként egy nem politikus nem ért, és nem is akarja. Hagyatétek fél óra. Lehetne ráordítani a politikára, hogy takarodjon vissza oda, ahol, ahova való. Tehát, és ott viszont maradjon meg! Hozzátéve, hogy a politikának a szelle a palacból való kiszabadulásához mindannyian asszisztáltunk. az a kétségbe esett küzdelem, ami folyik elsősorban kormánypárti oldalon, hogy az SFE történetét bonzzák be a politika bűvkörébe, mert igazán csak úgy értelmezhető, az nagyjából olyan, mint hogy a vadállat a saját területére akarja vinni az áldozatot. Hát aztán az ellenzékből is vannak jó néhányan, akik ezt a logikát követik, és aztán Nem látják, hogy hogyan rázom a vállamat, a fejemet, és hogyan jöjóznak a szemeimet, mindegy. Én ma minden esetre mindent megpróbáltam olyan mértékben politikát lanítani, amilyen mértékben itatósal fel lehet it itatni nem végtelen mennyiségű vizet. 061 0877 Ha van irántam érdeklődés, maradok. Ha nincs irántam érdeklődés, elmegyek. Egy rádió műsor pont olyan, mint a főzés. Az ember baromi sokat készül rá, és pillanatok alatt elkész, megeszik, elkészül. Mármint, hogy lemegy a műsor, és aztán lehet megint felkészülni a következő Vacsorához ebédhez. először. nu87hí a A 18770 a senki többet. A mai műsor elkészítésében nagyjából ugyanazok vettek részt, mint akik az előző és az azt megelőző műsorok elkészítésében részt vettek. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez volt az utolsó, miközben megmaradt kísérletinek, akkor holnap 7 óra után, de még 4-8 előtt találkozunk Távollétemben akár az a gratuláló videó fogadására, vagy bármilyen más üzenet fogadására döröpont, mint doktor, dörö. fialajanos, a nevem kukac.gmail.com Viszont hallása. Miért nem szól ez a petmeteni? Az Isten, áldja meg. Csönd. Csönd van. Na jó. A számítógépes ismereteimet meghaladja az, ami most történik. Én rámolok, ha akarnak telefonálni, megtalálnak, aztán majd valahogy vége lesz. The way you comb your hair, I love the way you sachet in the room. Your perfume lingers in the air. I love everything. By angels look at the freckles on your face, but you got the devil in your eyes, you disappeared without a dream.